Pista 24 Tunguska, 1908, Marea explozie Continuare Explozivii clasici de natură chimică, de pildă trinitrotoluenul, TNT, detonează dintr-o dată într-o unică și masivă expansiune de energie, apoi unda de șoc după ce izbește straturile, dispare imediat. Din potrivă, explozia nucleară se produce printr-un lanț de reacții cu efecte mult mai grave. Mai întâi, strălucirea și căldura intensă a unei unde termice izbucnind cu viteza luminii la o temperatură de 300.000 grade Celsius. Apoi, prima undă de șoc care nimicește totul pe o rază de 1,52 km. În sfârșit, unda secundară de șoc provocată de reflectarea primei unde de către sol și de nori sau de mase dense de aer, aer situate deasupra țintei, efect secundar care poate fi de 6 până la 8 ori mai puternic decât cel produs de prima undă, la aceste distrugeri se adaugă incendiile provocate de unda termică. Din mărturiile culese de culic în primele sale expediții reiese că atunci, în 1908, deasupra regiunii Tunguska apăruse o strălucire orbitoare care era mai puternică decât soarele și un val de aer fierbinte, ce se înăpustise ca un uragan asupra ariei afectată adică tocmai ce vor declara cu aproape patru decenii mai târziu supraviețuitorii de la Hiroshima. Efectele asupra animalelor vă deau și ele curioase coincidențe. Ilia Potapovici Ghidul Tungus al lui Kulik îl informase pe acesta în 1927 că explozia s-a produs în zona unde o rudă de-a sa, Vasilii Ilici, obișnuia să ducă la păscut cireada lui de 1500 reni. În aceeași regiune, povestise ghidul, ruda mea avea câteva colibe magazin unde păstra haine, alimente și harnașamente pentru reni. A izbucnit focul și a distrus pădurea renii și magaziile. Mai târziu, când oamenii au căutat cireada, n-au mai găsit decât scheletele de ren carbonizate. Din magazin nu mai rămăsese nimic, totul arsese sau se topise. În favoarea ipotezei Cazanțev, par să pledeze și rezultatele cercetătorilor întreprinse de cele două expediții din 1959 și 1960 conduse de geofizicianul Zolotov, care arăta că în pădurea din regiunea Tungusca se poate observa o alternare a zonelor arse cu altele nearse și de asemenea o alternare între crengi arse și crengi nearse aflate în vârful acelui copac aproape complet ars. Comentând aceste observații, profesorul Zighel arăta... Aceasta înseamnă că arderile au fost provocate de radiația luminoasă a exploziei și numai în acele locuri, care nu erau în umbra frunzelor și a ramurilor. Prin urmare, erau arderi provocate de radiații, în continuare referindu-se la valul fierbinte, care se făcuse simțit la Vanavara, așadar la 65 km distanță, profesorul conchide. O explozie de natură chimică trebuie exclusă cu desăvârșire teoria atomică avea însă și numeroși adversari, între care pe Florenski, care în 1961 conduse o expediție în regiunea Tungusca pentru a culege eventuale noi mărturii, sarcină dificilă având în vedere că de la marea explozie se scursese mai mult de o jumătate de veac. Specialiști în economia forestieră care lucrau de multă vreme în regiune afirmară categoric că focul din 1908 diferă de incendiile forestiere obișnuite ceea ce, chiar dacă nu venea în sprijinul ipotezei nucleare, nici noi infirma. Asta poviche, un alt adversar al acestei ipoteze, împreună cu Whipple, el emisese cum arătam ipoteza că explozia fusese provocată de o cometă gazoasă, dădu dovadă de o deosebită probitate științifică și două decenii, după ce emisese propria sa ipoteză, renunță la ea în fața probelor noi ce se iviseră. El calculă că norul negru al exploziei din Tunguska se ridicase până la 20.000 metri, norul produs la Hiroshima s-a ridicat la 12.000 până la 15.000 metri și trase concluzia că norul din regiunea Tunguska avea întocmai înfățișarea unui nor atomic în formă de ciupercă. O altă expediție organizată în anii aceia de către forurile științifice din Tomsk depuse vreme de șase săptămâni o activitate laborioasă, în regiune, aducând numeroase mostre de sol și vegetale și făcând măsurători cu aparatură modernă. Folosind un spectrometru foarte sensibil, specialiștii au măsurat apoi nivelul radiației mostrelor colectate. Rezultatele obținute nu aduc probe categorice în favoarea unei explozii de natură atomică, deși în centrul cea unului, radioactivitatea era de 1,5 până la două ori, mai ridicată decât la o distanță de 25 sau 30 km în jur. Au fost analizate și inelele din 1908 ale unor copaci din zonă în care s-au găsit urme de cesium, 137 radioactiv, un metal alcalin, dar în cantități prea neînsemnate ca să se poată trage concluzii în sensul unei explozii de natură nucleară. Mai mult s-au găsit urme de silicați și magnetită, precum și mici globule conținând nichel, ceea ce ar pleda în favoarea teoriei meteorice la care ținea atât de mult culic, deși cantitățile erau minime și n-ar fi putut în niciun caz justifica dimensiunile uriașe ale corpului care a provocat explozia. În schimb, forța uriașă a exploziei din regiunea Tunguska pledează categoric în favoarea ipotezei atomice prin comparație cu efectele devastatoare ale bombei A lansate la Hiroshima, chimistul american Willard Frank Libby a calculat așa cum arătam că explozia din Tunguska dezvoltase o forță echivalentă cu cea produsă de 30 megatone TNT. La Hiroshima tot ce era lemn a fost incendiat pe o rază de o milă circa 1,6 km iar pe platoul Tunguska până la o distanță de 8 până la 10 13 de la locul exploziei. Aria distrusă la Hiroshima cuprindea 18.000 pătrate, cea de la Tunguska aproape 800.000 pătrate. De aici, concluzia că explozia din regiunea Tunguska a fost de câteva ori mai puternică decât cea de la Hiroshima. Și cu toate acestea, ipoteza nucleară continua să aibă numeroși adversari printre care oameni de știință de prestigiu internațional, deoarece nu reușea să explice mulțumitor unele fenomene care ar fi trebuit să însoțească o explozie atomică și înainte de orice nu reușea să dea un răspuns veridic. Logic la două dintre întrebările cheie. Ce era și de unde venea enigmaticul corp care în 1908 a provocat explozia din regiunea Tungusca? Mai recent, oameni de știință din numeroase țări au căutat o explicație în domeniul fizicii teoretice, fără să neglijeze, bineînțeles, datele astronomiei. S-au conturat în această privință două direcții. Marea explozie din taiga a fost provocată fie de un mic corp de antimaterie, fie de o așa zisă gaură neagră. Existența antimateriei în spațiul cosmic a fost presupusă pe baza unor premise teoretice de fizicianul englez Paul Dirac, creatorul mecanicii cuantice și laureat al premiului Nobel 1933. Fără a intra în amânunte care ar depăși tema lucrării noastre, se cuvine arătat că premizele existenței antimateriei sunt simple și logice. Dacă în atomii materiei terestre există particule negative care evoluează în jurul unui nucleu pozitiv, de ce n-ar exista în spațiu atomi alcătuiți dintr-un nucleu negativ în jurul căruia să evolueze particule pozitive? Cu alte cuvinte, antimateria este o substanță compusă din antiatomi formați din antiparticule. Legile fundamentale ale acestor antiatomi nu s-ar deosebi de ale atomilor normali, diferența fiind dată numai de semnul sarcinii electrice a ionilor respectivi. Ideea nu este chiar atât de fantezistă pe cât pare la prima vedere. Cercetători din diferite țări au reușit să pună în evidență o mare parte dintre antiparticulele elementare care iau naștere în procesele produse în radiația cosmică. Mai mult s-a reușit chiar punerea în evidență a unor asemenea antiparticule pe cale experimentală în procesele produse de particulele accelerate artificial. În 1956, fizicianul italian O. Piccioni, de asemenea fizicieni și din Statele Unite ale Americii, au reușit să pună în evidență antineutronul, a cărui existență a stabilit-o prin observarea energiei eliberate de anihilarea acestei antiparticule cu neutronul. Pozitronul, care este antiparticula electronului, prin urmare un antielectron, a fost descoperit experimental încă din 1932. 2. Conform datelor fizicii teoretice, antimateria singură e stabilă, dar în contact cu materia obișnuită se anihilează, eliberându-se cantități uriașe de energie. Prin urmare, un mic meteor cu această compoziție ar provoca, în cazul unei coleziuni cu Pământul, o explozie de proporții uriașe, după care ar dispărea pur și simplu, ne lăsând nicio urmă. În afară, bineînțeles, de efectele devastatoare ale exploziei, ceea ce ar explica lipsa unui crater și a materiilor meteorice fier, silicați și așa mai departe care ar fi trebuit să se găsească la locul impactului dacă ar fi fost vorba de un meteorit cantitățile de asemenea materii meteorice găsite în zonă erau așa cum arătam infime și puteau proveni din alte surse. Ipoteza meteorului de antimaterie în cazul exploziei de pe platoul Tungusca a fost formulată pentru prima oară în ediția din februarie 1941 a revistei Știință, Contribution of the Society for Research on Meteorites Autorul articolului, Lincoln La Paz lucra atunci la Catedra de matematică a Universității statului Ohio, iar mai târziu s-a specializat în studiul meteoriților și este unul dintre traducătorii în engleză a numeroase articole și studii ale lui Leonid Kulik. Numeroși alți oameni de știință din diferite părți ale lumii au analizat după la paz această interesantă ipoteză, care are și astăzi adepți. Adversarii ei însă îi reproșează că nu explică satisfăcător unele aspecte ale fenomenului Tungusca, cum ar fi luminozitatea sau aspectul tubular, cilindric, relevat de mai mulți martori oculari sau faptul că anihilarea, explozia, nu s-a produs la primul contact cu materia, prin urmare chiar în clipa când meteorul de antimaterie intra în atmosferă, adică la circa 3000 km altitudine. La toate aceste argumente, adepții ipotezei meteorului de antimaterie au găsit contraargumente mai mult sau mai puțin plauzibile. Numai la un singur argument n-au reușit încă să găsească răspunsul. În ciuda faptului că numeroase antiparticule au fost puse în evidență, antimateria este deocamdată o substanță ipotetică, o denumire convențională creată pe baza datelor fizicii teoretice. Fizicienii au demonstrat numai că existența ei este posibilă. Urmează ca viitorul să arate dacă ea există într-adevăr ca formă structurală. Suprasolicitarea ipotezei meteorului din antimaterie a dus la formularea unei supoziții și mai originale. Explozia din taiga ar fi fost provocată de coliziunea dintre pământ și o gaură neagră. Dar să vedem înainte de orice ce înțeleg fizicienii și astronomii prin denumirea convențională și populară de gaură neagră. Încă din 1939, Robert Oppenheimer, unul dintre conducătorii științifice ai proiectului Manhattan, construirea primei bombe atomice, arăta că, în conformitate cu datele fizicii moderne, este de presupus că există în spațiu cosmic stări ale materiei, create de presiunile și temperaturile uriașe dezvoltate într-o stea, care se comprimă până la o densitate extremă, devenind un ghem compact de neutroni. Cercetările și observațiile întreprinse în ultimele decenii au arătat justețea acestei ipoteze. Este știut că stelele au și ele o viață finită. De zeci de miliarde de ani, în centrul stelelor se află combustibilii nucleari, hidrogen carbon heliu, care alimentează reacții nucleare, ce se desfășoară continuu combustibil care nu durează nici ei veșnic și, după un timp măsurat în miliarde de ani, se consumă transformându-se în elemente chimice mai grele. Atunci căldura și presiunea rezultate în timpul reacțiilor nucleare nu mai pot contrabalansa forma gravitațională și se produce o contracție a materiei spre centrul stelei. Aceste stele comprimate, de fapt, Poste stele, astronomii le numesc relicve, se concentrează spre centrul galaxiei respective, formând un corp foarte dens, o gaură neagră. Există și găuri negre formate dintr-o stea, cum este probabil Cygnus X-2 din constelația Lebăda, cercetată în urmă cu câțiva ani de satelitul științific Ariel 6. În aceeași constelație, satelitul Copernic, OAO-3, prevăzut cu un telescop cu oglindă metalică de 80 centimetri a descoperit în 1973 o gaură neagră care înghite în permanență atmosfera din jurul stelei Cygnus X1 cu o asemenea violență încât masa stelară electrizată are aspectul unui nor continu în jurul găurii negre. Detectate cu aparatură modernă, găurile negre, aceste regiuni de colaps gravific, cum le-a numit un fizician, nu mai constituie o ipoteză, ci o realitate demonstrată științific. Ele nu sunt deloc rare în univers. Un specialist ca Stephen Hawking arăta în 1971 că, după părerea lui, 99,9% din masa universului ar fi alcătuită din microgăuri negre. Reluând această idee, doctorul Jack Sarfat, de la Centrul Internațional de Fizică Teoretică din Trist, arăta că aceste microgăuri negre aflate peste tot în univers nu sunt mai mari ca atomii obișnuiți, dar fiecare dintre ele cântărește miliarde de tone. În ciuda dimensiunilor lor extrem de reduse, găurile negre provin de la stele enorme, cum arăta Oppenheimer, iar la apărerea lui s-au raliat apoi numeroși oameni de știință din domeniul fizicii și al astronomiei. Colapsul stelelor uriașe se produce brusc, Straturile exterioare se comprimă cu o forță ce depășește orice limite și astrul devine atât de dens încât formează o nouă stare a materiei. Primii care au propus ca o explicație a marii explozii din regiunea Tunguska, ciocnirea cu o gaură neagră de dimensiuni minuscule, au fost în 1973 Jackson și Michael Ryan de la Universitatea din Texas. O asemenea coleziune poate provoca o explozie de o forță mai mare decât o bombă A fără să lase urme. Un corp de mărimea unei fracțiuni de milimetru nu creează un cratere. Această microgaură neagră ar fi străbătut planeta noastră ca un proiectil ieșind pe partea cealaltă și dispărând în cosmos. Vom trece peste celelalte argumente pe care Jackson și Ryan le aduc în sprijinul ipotezei lor, ipoteză interesantă care a găsit imediat adepți și a generat discuții pasionate și vom reține câteva obiecții demne de luat în considerare. Experții ruși care au studiat fenomenul la fața locului au atras atenția asupra faptului că ipoteza găurii negre nu corespunde nici declarațiilor făcute de martorii oculari și nici dovezilor culese la locul exploziei. O gaură neagră ar fi lăsată în regiunea unde s-a produs coliziunea, o radioactivitate ridicată care însă n-a putut fi detectată de către aparatele specializate. De asemenea, martorii oculari sunt cu toții de acord că obiectul avea dimensiuni și o formă cilindrică era un obiect alungit strălucind într-o nuanță alb-albăstruie. Viteza obiectului a fost la început apreciată de Leonid Kulik, la 50-60 km pe secundă, luându-se în considerare energia cinetică a exploziei. Mai târziu, geofizicianul Zalotov, ținând cont de efectele undei de șoc și ale suflului exploziei asupra copacilor din regiune, ajunge la concluzia că, scurtă vreme înainte de impact, Viteza probabil că nu era mai mare de 2,4 până la 3,2 km/s, așadar aproximativ 10.000 km/h. La aceeași concluzie ajunge și profesorul Felix Zigel. Pe baza unui raționament foarte simplu, martorii au văzut obiectul deasupra lor și au auzit în același timp zgomotul asurzitor pe care îl producea această simultaneitate, n-ar fi fost posibilă decât dacă viteza obiectului era cu foarte puțin mai mare ca viteza sunetului. Ori, dacă obiectul gonea prin atmosferă cu 50-60 km s secundă, notează Zigel, martorii oculari mai întâi l-ar fi văzut și abia mai târziu ar fi auzit zgomotul pe care îl făcea, cam în felul în care tunetul se aude după ce fulgerul a cerul. În afară de asta, viteza finală nu putea depăși câțiva kilometri pe secundă conchide cercetătorul sovietic, altfel martorii oculare ar fi fost virtual în imposibilitatea de a primi impresii vizuale corecte în ce privește forma obiectului. Viteza redusă a obiectului care a provocat explozia din taiga constituie un argument hotărător împotriva ipotezei Jackson-Ryan, dar nu singurul. O gaură neagră ca de altfel și antimateria nu explică de ce explozia a avut loc înainte de contactul cu solul, nu explică nici forma obiectului și nici unele aspecte ale peisajului din regiunea Tunguska pietroasă De altfel, încă un argument logic împotriva acestei ipoteze a venit chiar de la doi colegi ai lui Jackson Ryan, fizicienii Beasley și de la aceeași universitate din Texas. O gaură neagră remarcă ei și-ar fi urmat cursa în linie dreaptă și, judecând după direcția de cădere, ar fi ieșit într-un punct situat între 30 și 40 grade longitudine vestică și 40 și 60 latitudine nordică. În Oceanul Pacific, după 10 până la 15 minute, declanșând la ieșire o explozie tot atât de puternică, Or aparatele observatoarelor de la Greenwich și Cambridge, care atunci în iunie 1908 au înregistrat undele venite din Siberia n-au înregistrat niciun fel de perturbații în respectiva regiune a Pacificului. Expunând punctul de vedere al lui Beasley și Tinsley, revista Science v, numărul din decembrie 1974, își intitula semnificativ articolul L'Explosion de Tunguska se netepa într-un noir. Și iată-ne către sfârșitul deceniului al optulea, ajuns acolo de unde plecasem. Numeroasele ipoteze au fost respinse una câte una, deoarece reușind să explice unele aspecte ale ciudatului fenomen, în același timp veneau în contradicție cu altele. În ciuda faptului că s-a bucurat de atenția unora dintre cei mai prestigioși oameni de știință și că a generat discuții pasionante, marea explozie din regiunea Tungusca rămânea o enigmă. În ultimii ani, diferiți autori au reluat ipoteze mai vechi, le-au reanalizat, le-au reconsiderat și nu s-au spit să ajungă la concluzii în care plătesc un tribut generos fanteziei. John Baxter și Thomas Atkins reiau în 1976 ipoteza pe care Alexander Kazantsev a emis-o cu trei decenii în urmă în 1946 sub forma unei povestiri științifico-fantastice. Ciudatul obiect care a provocat marea explozie de pe platoul Tunguska era un oaspete cosmic, o astronavă venită de pe o planetă care în urma unei defecțiuni, la motoarele sale acționate cu combustibil nuclear, a explodat. Descrierea cu care Baxter și Atkins își încheie lucrarea are un caracter eminamente științifico-fantastic și nu este lipsită de un farmec ce stă mărturie pentru talentul imaginativ al celor doi autori. Suntem în dimineața zilei de 30 iunie 1908. Deasupra Oceanului Indian, la mare înălțime, un obiect uriaș venit din spațiul cosmic străpunge învelișul atmosferic al Pământului. Obiectul este un vehicul extraterestru, are un fuzelaj cilindric și o masă de mii de tone. Propulsată cu combustibili nucleari, uriașa navă vine din adâncurile spațiului interstelar cu o viteză apropiată de cea a luminii. Acum, în timp ce se îndreaptă către pământ, la bordul ei este declarată starea de urgență. Se constată un deranjament în funcționarea sistemului de propulsie. Temperatura crește rapid în rezervorul de combustibil. Moderatoarele care previn masa critică, densitatea necesară pentru o reacție în lanț lentă, sunt supraîncălzite și încep să se topească. La 80 80.000, circa 129 km de suprafața Pământului, sistemul navigațional dirigează nava către culoarul îngust de intrare, același pasaj prin atmosferă, pe care îl vor folosi câteva decenii mai târziu astronauții de pe Pământ pentru a-și asigura revenirea în condiții de siguranță. Intrarea trebuie să fie precisă pentru a se evita incendierea navei în păturile dense ale atmosferei sau o ricoșare înapoi în vid. Pătrunzând în culoarul de intrare, nava își reduce viteza descriind o traiectorie curbă alungită, lasă în urmă întinderea oceanului, trece peste crestere abrupte ale munților, peste voi adânci și câmpuri cultivate, se îndreaptă cu precizie urmând direcția unui meridian către regiunile arctice ale planetei. În Siberia centrală, un zgomot asurzitor îi înspăimântă pe locuitorii micilor orașe și ai satelor. Singurii oameni din această regiune depărtată și cu populație rară, sunt răsturnați copaci, colibe de nomazi, sunt dărâmate oameni și animale speriate, se împrăștie în toate părțile. La o altitudine de 2000, circa 3,2 km, membrii echipajului navei spațiale, al cărei fuzelaj radiază acum o lumină puternică, procedează la o corectare a traiectoriei în direcția vest, deasupra zonei împădurite și nelocuite a apodișului central siberian. Această manevră este ultima lor acțiune. Moderatoarele care separă celulele cu combustibil s-au topit, materia nucleară atinge o densitate supracritică și o reacție în lanț se declanșează instantaneu. O fracțiune de secundă mai târziu, nava cosmică și cei aflați la bordul ei sunt pulverizați într-o izbucnire de lumină orbitoare. Se înalță flăcările unui foc primordial, mai fierbinte decât miezul unei stele, despică în două cerul și pustiește pământul de dedesubt pe o distanță de peste 30 de mile, circa 50 km. Pe urmă, marele foc se stinge, lăsând în urma lui numai o coloană masivă de nori. Norii continuă să plutească zile în șir, în păturile superioare ale atmosferei, deasupra unei taigale răvășite, pustiite, care își va păstra în veci taina. Am încheiat citatul. Se cuvine spus că autorii descrierii de mai sus, descriere care de altfel nu se încadrează prea bine în restul lucrării redactate cu obiectivitate și acuratețe pe baza elementelor concrete ale problemei dezbătute, nu o prezintă ca pe o certitudine, ci ca pe o posibilitate. Ei arată că, deși dovada nu este completă și nu poate fi absolut convingătoare, descoperirile astrofizicii moderne și ale astronomiei, îndeoseb studiile privind posibilitatea existenței vieții și în alte părți ale universului, deschidă în fața noastră noi perspective în cadrul cărora această teorie apare mai acceptabilă și logică. Argumentele care, după părerea lui Baxter și Atkins, pledează în favoarea ipotezei cosmonautice se găsesc chiar în materialele adunate în cursul expedițiilor la fața locului și în studiile cercetătorilor sovietici. Principalul argument îl ar constitui faptul că obiectul care a provocat explozia ar fi fost artificial, făurit de mâna omului, cum se spune expresie care aici nu se potrivește, fiind vorba de fapt de făpturi inteligente, locuind într-o lume extraterestră. Pentru aceasta, pledează forma neobișnuită a zonei devastate. La început s-a presupus că forma o arie ovală, apoi s-a constatat că era triungulară. Pentru cei ce lucrează în domeniul aerodinamicii, acest lucru este de cea mai mare importanță. Specialistul sovietic de renume mondial, profesorul F. Zieghel, o versiune americană a lucrării sale Nuclear Explosion Over the Taiga, a apărut în 1962, arată, citez. Este limpede că această asimetrie nu poate fi explicată prin efectul undei balistice provocate de zborul obiectului. Zona de distrugere este alungită într-o direcție care nu este paralelă cu traiectoria, ci face un unghi mai mare cu ea. În consecință, el califică explozia ca direcțională, efectul ei nefiind același în toate direcțiile. După expedițiile din 1959 și 1960, Zolotov trăgea concluzia că suflul explozării, a creat această formă neregulată din pricină că materia explozivă era închisă într-un fel de recipient, container, și adaugă că obiectul se compunea din cel puțin două părți, o substanță capabilă să producă o explozie nucleară și un enveliș neexploziv. Tot Zolotov, care este geofizician, crede că probele de sol culese la locul exploziei și care, la analizele de laborator, au prezentat mici particule conținând silicat și magnetită, precum și mici bile magnetice depun și ele mărturie în favoarea unei explozii de natură nucleară. Globulele, având o mărime de ordinul milimetrilor, sunt dintr-o materie extraterestră. La această părere s-a raliat și Zigel. În schimb, Florenski, un adversar al ipotezei atomice, opina pe bună dreptate că urmele de silicați și magnetită pot foarte bine să provină din spațiu extraterestru fără ca acesta să însemne că sunt produsul unei explozii nucleare și cu atât mai puțin al pulverizării unei nave cosmice. Ele pot fi rămășițele topite din materia unei comete sau provin pur și simplu din obișnuita pulbere meteorică, din care zilnic cade pe suprafața planetei noastre o cantitate destul de importantă. Adepții ipotezei cosmonautice au au găsit un sprijin neașteptat în cercetările și experiențele efectuate de Manoțkov, proiectant de avioane care a întocmit o harta a traiectoriei obiectului explodat pe platoul Tunguska. După calculele sale, viteza era mult mai redusă față de aceea unui corp cosmic obișnuit. În general, meteoriții intră în atmosfera Terei cu o viteză de 15 până la 20 km pe secundă, pe când ciudatul obiect care a explodat deasupra Taigalei și-a redus viteza până la 1 km pe secundă, poate chiar la mai puțin prin urmare o viteză comparabilă cu cea a avioanelor foarte rapide din zilele noastre. În privința traiectoriei, după pătrunderea în atmosferă, singure elemente ajutătoare sunt relatările martorilor oculari, precum și perturbațiile pricinuite de șocul balistic generat de rapida comprimare a aerului în fața obiectului în mișcare. Dar atât relatările martorilor, cât și calculele specialiștilor sunt contradictorii. Krinov, de pildă, după întoarcerea din expediție 1929, nota că traiectoria era orientată de la sud-est la nord-vest, mai târziu, Florenski afirmă că atât orientarea copacilor frânți, cât și modul de distribuire a prafului cosmic arată că obiectul a venit dinspre est-sud-est. -est. Iar Zolotov, examinând urmele de pe copacii rămași în picioare, atât urmele șocului balistic, cât și pe cele ale suflului exploziei, unda de aer a avătămat mult mai puțin copacii în comparație cu explozia propriu-zisă, afirmă categoric că obiectul venea de la sud-est. De unde venea așadar ciudatul obiectului de la sud-est, de la est-sud-est -est sau de la sud-vest în aceste rezultate contradictorii, obținute prin diferite calcule, nu mai menționăm declarațiile martorilor, tot atât de contradictorii și, în consecință neconcludente, adepții ipotezei cosmonautice, au găsit încă o confirmare a teoriei lor. Obiectul venea de la sud-est, pretind ei, îndreptându-se spre nord-vest, apoi a descris o curbă largă, apropiindu-se de regiunea exploziei din spre sud-vest. Ei au calculat că această curbă reprezintă un arc de aproximativ mativ 375.600 km, dar niciun corp cosmic natural nu se comportă în felul acesta. Curba descrisă este de fapt o manevră, prin urmare ciudatul obiect care în 1908 a provocat explozia din taiga era o astronavă. Cuod erat demonstrandum. Prin urmare, ce era obiectul misterios care în 1908 a provocat marea explozie din regiunea Tungusca Pietroasă? Un meteorit, un conglomerat de antimaterie, o gaură neagră? A fost o explozie de natură nucleară, asemănările cu explozia bombei A de la Hiroshima sunt tulburătoare. Și, dacă da, a fost declanșată de dezintegrarea unei nave extraterestre? Pentru fiecare dintre aceste ipoteze, există argumente pro și contra, care explică sau infirmă datele legate de constatările făcute la fața locului. Strălucirea puternică a obiectului, masa uriașă, forma cilindrică, flacăra bifurcată, imensul nor negru, despre care unii s-au grăbit să pretindă că avea formă de ciupercă, lipsa unui crater, orientarea neobișnuită a copacilor doborâți, traiectoria inconstantă, forma oval-triunghiulară a ariei devastate, etc., etc. La toate aceste ipoteze pe care le-am putea numi principale sau directoare, s-au adăugat și altele derivate din ele. De pildă, ipoteza că explozia ar fi fost provocată de un obiect extraterestru a generat și pe cea a astronavei, care s-a a dezintegrat deasupra platoului Tungusca, precum și alte câteva ipoteze, dintre care merită consemnată cea emisă de Genrich Altov și Valentina Iuralieva, într-un articol apărut în revista Zvezda, în martie 1964. Ființe inteligente de pe o planetă îndepărtată au luat erupția vulcanului Krakatoa, 1883 din Arhipelagul Sondelor, drept semnale emise de pământeni în cosmos, și, în consecință, au răspuns emițând la rândul lor către pământ o rază laser care, pe când străbătea atmosfera terestră deasupra Siberiei, s-a transformat în substanță și a explodat. Mai sunt multe, chiar prea multe, asemenea ipoteze care nu păcătuiesc câtuși de puțin prin lipsa de fantezie. Ele nu și-au însă locul într-o lucrare cu caracter științific, ci se cuvin mai degrabă calificate drept pseudo-ipoteze și pseudo-teorii sau, în cel mai bun caz, drept material brut pentru viitoare povestiri de science fiction. Cu toate acestea, unele dintre ipotezele mai vechi reconsiderate și completate cu datele rezultate din cercetările mai recente atrag și astăzi pe cercetători, printre ele una care prezintă calitatea de a fi verosimilă. Ipoteza, o cometă alcătuită din gaze a lui Astapoviche, la care acesta renunțase la un moment dat doi oameni de știință ruși, academicianul Gheorghi Petrov și doctorul Vladimir Stutlov, reiau în 1975 această ipoteză. Un meteorit de proporții gigantice alcătuit din zăpadă și gheață care constituie nucleul unei comete epuizate. Acest uriaș bulgare, DNA, ar fi avut un diametru de aproape un kilometru cântărind circa un milion de tone. Intrând în atmosfera Pământului, datorită frecării, s-a creat o imensă masă de aer fierbinte care a topit zăpada și gheața de unde lipsa unui crater și a altor urme de materie extraterestră. Și tot pentru o cometă a opinat și Victor Karabeinikov. Cercetător la Institutul de Matematică al Academiei de Științe, ipoteza pe care a expus-o la Congresul de Mecanică Terestră Aplicată de la Kiev în 1976. De aceeași părere sunt și fizicienii americani Beasley și Tinsley de la Universitatea din Texas, un nucleu cometar de gaze înghețate care cuprindea și unele mici cantități de nichel fier și particule de siliciu. Chiar dacă niciuna dintre numeroasele ipoteze n-a reușit să producă dovele, Vezi, peremptorii în favoarea ei și enigma marii explozii din Taiga rămâne deocamdată o enigmă, ea are totuși incontestabilul merit de a fi angajat discuții interesante și o colaborare pe plan internațional între oamenii de știință ruși și cei din diverse alte țări, îndeoseb din Statele Unite ale Americii și Anglia. Aceste discuții nu s-au încheiat încă și nu este exclus ca, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, enigma ca să-și găsească rezolvarea.